GO RADIO bunker. Ahojte pozdravujem vás od mikrofónu z pohodlného obývačkového obyvačkového gauča najlepšieho tenávského rádia rádia bunker. Okrem hostí, ktorými je kapela z nedalekého mestečka Hlohovec, tu sedí aj hostujúci moderátor Jozef. Čaute, ahojte. Ak si zadáte do vyhľadávača názov tejto kapely, ktorý samozrejme ešte neprezradím, tak vám prvý odkaz zadefinuje žáner, pod, pod ktorým táto kapela... Pod ktorý táto kapela spadá, je ním Fangrok a chlápani okrem Fanku a Roku majú aj radi geometriu. Preto vítam medzi nami kapelu spomenovaním už sa to rysuje. Za, kapel, e, za gitaru je tu Ondrej ahoj. E, Selnek a Selnek a Jojo Bicie. Čo za stálych moderátorov moderátor som tu ja, Eva. Pozdravujeme pála, ktorého odrovnala choroba modrého štvrtka, tak skoreho uzdravenie prajeme. Inak nás napadlo, ak nás počúvajú nejakí šikovní homemade moderátory, ktorí by nám chceli prísť pomoc moderovať, tak nech sa páči, radi vás uvidíme a hlavne vás radi vypočujeme a trošku vyskúšame a taktiež vás chceme upozorniť na, na, naši milí poslucháči ak máte nejaké otázky na kapelu, kapelu už sa to rysuje tak nech sa páči na Facebook Rádia Bunker môžete posielať my im túto otázočku tieto otázočky položíme prvá otázočka na Chalanov ako sa u nás cítite, ako sa máte výborne sa cítime áno, super Teplučko. Teplučko. Teplučko, teplučko by mohlo vidieť lepšie, ale, ale v pohode, znesiteľne. Pekný, Pekný bunke krajší som ešte nevidel. <rý> keď sa pozriete vlastne do minulosti, a čo vlastne bolo dôvodom pre založenie, už sa to rysuje, kedy ste vznikli, aké pritom boli poveternostné podmienky a by ste nám viac o to mohli takto povedať? No, no, Znikli sme vlastne v tom roku 2012, vlastne už, už dávno predtým sme hrávali v rôznych zoskupeniach s rôznymi ľuďmi a nakoniec sa to <coughs> tak vyselektovalo, že sme zostali my traja teraz, ako sme tu a tak to pokračuje až doteraz, no už sa to nemení, dúfam. Um... Menovali ste sa hudobným nástrojom aj predtým, napríklad od malička, či ste hrali, alebo ste naštevovali nejaké hudobné vzdelávacie inštitúcie, respektíve, ako ste sa dostali k nástrojom? Porozprávajte poslucháčom. No, ja som samouk. Začínal som ako bubeník, mhm. ale dopadlo to, že som skončil ubasí tak, ako veľa bubeníkov. A, no, hrávam tak od 15 rokov. Po kapelách, nikdy som, a teda chodil som do Ľudovky, ale to už bolo už ako normálne dospelák, som občas išiel na nejaké lekcie, ale inak nejak cieľenie dlhodobo som do Ľudovky nikdy nechodil. Keď tak môžeš spomenúť, v akých kapelách si hral? V kapelách? Prvá taká solidnejšia kapela bola tu nahned s Jožkom. s tým hráme už pfú, veľa veľa rokov. To bolo tak možno v 95 tam, keď sme Teplaky založili <laughs> aj teda s Pálkom Ondrišom legenda Tam sme hrávali, tam sme hrávali teda spolu s Jojom, teda ja s Jojom Potom ešte som hrával búchal som v kapele Harmony, to bol taký punk rock chvíľku Potom sme dali s joškom zase kapelu U Brothers. Bolo Áno, to bolo instrumentálne, Áno, to bolo veľmi podobné ako teraz. E, ja som sa potom prestehoval do Trnavy, tu som hrával s Jankou ružičkovou a kapely s rôznymi názvami, záležalo od toho, kto tam hrá. A, a, a, a nakoniec mám túto už sa to rysuje, zase naspäť HC. A... Takže... Počkaj, Chaludia ja ako s nástrojmi, ako to bolo? No tak my sme asi tiež v samovci. <laughs> Napríklad ja som sa dostal ku gitare v 17. To bola čistá náhoda. Len som počúval svojho kamaráta, ktorý hral na gitaru, sa mi to zapáčilo. Tak som si z nejakých odložených peňazí, ktoré som mal zhádzanej, ako sportovec, tak som si kúpil prvú gitaru. šport. A... No vidíš. <laughs> Obrat o 90, do 180 stupňov, no a potom sme s chalami založili vlastne skupinu, ktorá sa volala FOF. Potom po dlhšej dobe sme mali ďalšiu skupinu, tá bola úspešná celkom, Scatrix. Ty sa vlastne aj, ty už nefungujú, dávnejšie asi. No aj, aj. A tak sme sa po skušovne a sme natrafili sami takto, ako sme to na seba. Uhum. A ty Joško? Ja s, som sa dostal Bubnom na trvnej škole. Mal budobný krúžok v pivnici. Vždycky <laughs> som tam vždy počúval. Došlo k tomu, že sme tam mohli aj my akože prváci si na strany zahrať. A už to išlo. Som vyžebral som doma na bubny. <laughs> <laughs> všetky možné kapely, metalovej, punkovej. Maju maj, to som zondril, ani nie. Tak. A sám sa učím no tiež, počúvam všetko možné. V Japonsku si nebol? No, no. no aj tam som mohli Japonsku. <laughs> Komercionalista. A u Joška doma sme začínali u nich. To boli veľmi veselé skúšky. Robot, v garáže či v pivnici. Ja. Univokunku, v punku, robotnicku som mali. Hej, no, nakoniec nám zhorilo. No, tak, tak sme hrali. <laughs> komplet s aparátom. Takým prásk. Všet ale umko. nie počas skúšky, alebo čo? Vládám. Nie, nie. Ako tak. Zas až... Tak veľmi sme neboli počiatky výpamnictvo a Má spojitosť s názvou vašej kapely niečo vlastne z jej genézou? Niečo s tým, že je to niečo, čo sa stále vyvíja a stále vlastne pridávate do toho nové veci? Alebo je to iba nejaká slovná hračka, ktorá sa vám páčila? No, no je to tak, každá kapela sa snaží nejak posúvať dopredu tak aj my by sme sa veľmi radi chceli. Napríklad speváka by sme radi privítali. Ak mm. je nejaký dobrovoľník, kľudne, nech nám napíše klávesák, hocikto, nech sa ozve. Veľmi radi si s niekým zahráme, vyskúšame. To je taký napríklad plán mm. do budúcnosti. Ech. Že vlastne nápadov je kopec. A, takže to zodpoveda aj tomu názvu. E počtáte, čo aj za pôl roka už tá skladba nejaká môže byť úplne iná, ako bola pred pôl rokom. Jasné. Tak, no by sme radi uvítali ešte nejaké posily do kapely. Takže... Ale ty si spomínal ja, čo, nejakú ja histórku o no, toho Máme ako kamarátov, čo za nami chodia do skúšovne, vlastne sú tam aj iné kapely. No, on sa ma pýtal jeden, ten kamera, že čo už vlastne, máte ten názov, alebo čo, ako sa voláte? Že, on že už sa to rysuje, vieš. Tak to zostalo. Jasné. No. Nakonec sa nám to zapáčilo. No, a je to výborné do budúcnosti, lebo stále sa to rysuje, no, stále no, môže Také tri no, My to, keď ne? robíme pesničku, tak už je tak šťastné. A, a už sa to rysuje, <laughs> už to bude dobre. No. Dovolím si teraz citovať z vášho profilu na stránke Benzone. Naše zatiaľ inštrumentálne a asi aj navždy úderné trio vzniklo v Hohovci v roku pána 2012 a sa to rysuje a rysuje, záujem a radosť hudby je citeľný a posúva pred naše trio k nekonečným možnosti a podnetov, inšpirácií a tónových konšpirácií. Konec citácie. Prečo je a asi aj bude vaše trio inštrumentálne? Podľa tejto citácie. No tak, lebo sme zatiaľ ešte nenašli toho speváka, no. no už za. Vyše 3 roky nám to vychádza, 4 no, no, no. pomaly, Hej. tak sa nenašiel nikto, kto by bol. No, no vec mali tam už, už ten raz tým, ten raz. No. No, ale ste skúšali nejakú takú formou v inzercie, alebo čo bolo no. vyslovené len po svojich. Mali sme, mali sme inzerát. Ešte na začiatku áno, dávali sme inzerát, ale v podstate sa nikto neozval, veľmi málo. A spievačka by to... Aj spievačka. Uh -huh. Na no, ale my s... my sa nebránime nikomu. Takže ak sa medzi poslucháčmi nachádzajú nejakí ľudia, ktorí by mali záujem... Asi As to vypočujú z hodnotia. ...spevovo alebo klávesovo zdatný a mali by záujem, tak nech určite kontaktujú kapelu. Vlastne vaše všetky kontaktné údaje vlastne budeme promovať aj na tom našom archíve, takže nám sa stačí prekliknúť. Takže nielen moderátori, ale i sa môžu ozvať. Ja. Všetci. Všetci. Všetci. Keďže sme na profesii, to... no. nie. Uh, Mohli by ste nejako priblížiť, čo pre vás znamená slovné spovenie funk -rock? ako Ako vnímate túto? No, to, to, je, to je to, čo máme na benzóne. Ano. A je to hlavne preto, že tam tých Viacej žanrovani pridať nejde, aspoň teda mi sa to nepodarilo, nakoniec som vždy skončil u dvoch. Ale naša muzika je taká smeska všetkého možného a možno najbližšie teda to vystihuje ten funk rock. Ale máme pesničky rôzneho typu, jednu viac metalovú, jednu viac punkovú a ono inštrumentálne sa nedá hrať stále to isté v podstate, no koho by to bavilo počúvať. Takže každá tá pesnička je trocha inak zameraná a sú v nej iné vlívy. Ja. Nedá sa to jednoznačne zaškatulkovať, no, do jedného štýlu tak, tak sa najbližšie to bolo asi tam, ano, k tomu fangropu. No. Dobre, super, tak teraz budete mať možnosť ukázať týru, tú rôznorodosť rôzno, rôzno, rôzno vášho štýlu tak sa páči, poprosíme vás, aby ste nám zahrali. Okay. To je kapela, už sa to rysuje. Rádio, rádio, rádio. Okej. radio. radio, radio. Okay. Okay. Okay. Proud, radio. Proud, All right. rádio, Rádio Bunker. No. A jak to tu, jak to funguje, to rádio, jak funguje? Teraz zase môžete tu vypadnými, určite, to Bunker? Radio Počúvate určite väčšie čo, keďže ste si, si nás naši nanete, áno, počúvate rádio bunker. Dnešnú nedelov sme netrapili žiadnu kapelu z ďalekých krajín s cestovaním, ale dali sme priestor Vlhovecko-Maloženickej. Podľa popisu na Benzone kapele s veľevravným titulom už sa to rysuje. Chalani sú trio, ktoré hrají instrumentálny fangrok. Práve dohrali svoj, svoje prvé hrané kolo, dve skladby, kotlíky a... Finland. Finland, Finland, Finland, a Finland. prvé kotlíky, druhé. A môžem povedať, Jozef, aj všetci, že si sa to dobre samo, samo naučili. <laughs> to hranie sa mi páčilo to buľovanie, ja som ako vám rada, dosť picie. A budeme sa rozprávať o produkcii a tvorbe. E, koľko máte skutočnosti, skutočnosti skladieb? Asi tak. 16? Mm, 16, šes, ja zhruba. to tak tipujem. Z toho 3 sú reálne nahrané. Áno, 3 an. an. sme nahrali Tri sme vybrali, nahrali. Naviac nebolo peňazí. Pokiaľ len nahrávali ste to u Blazyho, v štúdiu? Ano, no, áno, áno. A m, ako ste sa vlastne dostali k tomuto štúdiu? Prečo práve tam? Pozdravujeme Blazyho. Ahoj Blazy. <laughs> tený pán brat, Julo Selnekovič, mu tam chodí nahrávať, takže cez neho vlastne, cez brata. Sme sa dostali k tomu, že niekto si zakladá štúdio, mm -hmm. a že teda Chcel by, chcel by nahrávať kapely, tak my sme boli taká, taká nie prvá, ale ďalšia testovacia vzorka. Takže ďakujeme Blazimu, že nám to spravil za veľmi dobrú cenu poviem a kamarádsky prístup. A aké bude pokračovanie s tým nahrávaním? Plánujete nahrať celý album? Alebo môžete spomenúť, podľa čoho ste vybrali práve tie tri skladby? Aké boli kritéria toho výberu? ktoré ste nahrali. Ono to bolo asi... Neboli najnovšie tie skladby? Nie, však Finland, Finland, ktoré sme tu hrali mm -hmm. prvé, ktoré je no. aj nahraté, je v podstate prvá pesnička, to ktorú to, sme dali takto v tomto nevzal. zaskupení dokopy. Mm -hmm. Takže to už je stará vec. Stará vec, ale... A, a tak jednoducho sa vysali? nám páčili. Ty <laughs> <Si> sa zamyslel. My <laughs> sa nám páčili do vás. To, čo sme ich tam dali, nie, to bolo vlastne? No, neviem, ani... A tie plány s albumom budú nejaké ale nahrávanie? Mm, tak nahrávať sa bude, ale či to bude album to asi bude skôr že pre, pre, taký, dobrý, pre taký dobrý pocit, že to chceme nahráť, aby sme to mohli dať čo viem, na internet ale akože album robiť... Tieto to tri pesničky vlastne vznikli viacme a také propagačné účely aby no. ľudia aspoň vedeli, mali šajnu, že dosy čo hráš a čo od toho čakať. Mm -hmm. Ale neviem, nejak robiť album, to už... Keď s, príde ten spevák, alebo speváčka, ja, ja, ja, tak potom, potom, potom by to stálo za ja, nejakú úvahu. Ale zatiaľ len fidelikáme skúšovní. Takže preto to by bol určite vhodný nejaký manažer, alebo proste je to nástroj, stroj, ktoré kapely využívajú často, že premyšľali ste aj vy nad niečím takýmto, alebo skôr akože preferujete... My... Asi tak do budúcnosti ja. nevidíme. To je <laughs> Ale, tak ďaleko, že... No, to sú postupné kroky a myslím, že ten prvý krok bude asi nejaký ďalší člen do kapely, ktorý to zase posunie iným smerom. No, no je problematické nájsť toho ďalšieho člena, no. nie ešte, že manažerca. No. Fú, to je ďaleko ešte. Tak trošku predbiehame, ale už sa to rysuje, Áno, áno. Ale ak by teda tento album v budúcnosti vznikol, máte ne, pre nejaký názov pre neho? Vedeli by ste, ako by sa volal? Bo materiálu máte dosť? Pravitko. Áno, ja mám jeden taký pracovný, ja <súr> že čo? jeden z Petra a dva z mesta. <súr> <súr> <súr> Joško vysvetlí. Petr, to je čas Slovovca, Áno. To No a odtiaľ pochádza Jozef a my dvaja sme z mesta. Takže mm. jeden z Petra a dva z mesta. Mm, to by bolo pekné, také rytmické. Ale mňa ešte napadla taká otázočka, sme sa bavili v prvom stupe, že teda spotrebujete spievačku, alebo by ste chceli, alebo speváka. Rozmýšľali ste aj nad tým, že ak by teda, už ste ho mali, texty, kto by riešil texty, alebo niečo nie, nie, nie, my potrebujeme takého komplexného Komplex, človeka, mm -hmm. ktorý si to vymyslí, <gry> vymyslí si spev, lebo toto my neovládame, túto A by si mohol tak načetnúť, že by angliččina alebo slovenčiňa. Ja osobne by som uvítal slovenčí. Mm -hmm. Tak to textu. hej, no, akože bolo by to pekné, ale po skúsenostiach s inými kapelami, alebo teda keď počúvam slovenské texty, tak málo kto vie spraviť dobrý slovenský text, ktorý není Hovadina. Aby mm -hmm. To a ono tú... to musí aj tak nadvezovať aj na toho speváka, čo to spieva, lebo nie všetci zase vedia tie slovenské texty spievať. Uh -huh. Môže byť aj dobrý text, ale dopadne to tak nejak... Tak, čo ja viem, tuctovo, uh -huh. alebo jak Súho, nechcem haniť z... teraz kapelu nejakú, že, že Metalinda, Tuvlatanka, a tak je ešte dobrá. dobrá no, no. Také metalindovské, aby to neskončilo, že láska, poď so mnou a také nejaké. Ale hlata. sú hlavne žánre, do ktorých je veľmi ťažko spraviť, dobrý slovenský text, to je akože naozaj sná keď to človek chce spraviť, ale myslím si, že do tohoto v... vášho štýlu by sa to dalo, keby človek naozaj, čo Fúha. by to dalo? Ja si myslím, že to je Ja to že vidím to presne božitý. opačne, že toto, <laughs> no, že toto je taký guláš všetkého možného. Však ono, po prípade by sa vypustili nejaké prvky, lebo ten spev by spravil tie zase svoje. Ale hej, teraz... Aby sa to teraz, nerobilo tak zložito. Áno, presne tak. Že teraz musíš troška tak zahustiť, ano, lebo sme bez, len, bez toho aj, ďalšieho ten. nástroja, no nemôžeme hrať tri akordy. Mm. Polku skladby. no, takže... A to, u vás vlastne to je headliner. Že vlastne koho vás... vy tak osobne sami považujete, že to je headliner kapely, no, alebo oborca, alebo my, nejaký... Tak... My sme asi ďahún. tak rovnako všetci. My to nemáme z... takého my taký sme... taký prudkodemokratická kapela no to je vidieť, že vám chýba Áno, ten by, ten by to zastrešil ten by to aj manažoval, aj steol, aj písal by áno, ťahal presne, všetko, aj ten provoval. by to tu odkecal my už sme mohli dávno sedieť vo a, a čo sa týka toho spolupodielania sa na tej tvorbe, kto tam najviac zasahuje mm -hmm. tý... Vš všetci v podstate, niekto donesie nápad nejaký a automaticky oni majú ďalší, tí dvaja svoje nápady, ktorý, ktoré, ktoré pasnú do toho ďalšieho, toho prvého nápadu vlastne? No, tak prvotne sme Je to ja z ondo, tak sa pridá a potom už to riešime, no. tak... Ježi, ježi, vlado, príde takto, som to zložil, takto to budeme hrať. Nie, nie, nie, Také nie, to u nás to nefunguje. U nás no, sa tak to, to, také, sa ešte <laughs> nestalo, <laughs> to také sa ešte nestalo, že by niekto doniesol celú pestočku. No, to nie. To nie ale ktoré sa zrušili, myslíš, že nehrame. ktoré sme nehráme, sú také nedokončené. No, no, Môž, aj to sú také. Ale to nehovor, to môže A... hrať aj tak. Ale také, že máme aj stále nejaké nápady, tak... Povečným za to urobi, keď dojde nápad, dobrý tak... Áno. A tam Mám... tie nedokončené sa ešte dorysujú, jo? Tak, <laughs> ja som... A ešte som sa v tomto, v súvislosti s týmto, vlastne sme sa nebavili dnes, kde skúšate vlastne, kde? My skúšame, hlhovci samozrejme? A neviem, či tam... Mám... Na vyhorenisku? Nie, nie. Áno asi... Takto no, tak to tam to, vyzerá, tak. ako u vás. sú Súteréne. Posúchači Súteré, zidia. Sú nie. Firma tam má kancelári a my sme... My sme v pivnici, vlastne. Podzemný funkrok. Tak. An... Dobre. Androš. Tak si dajme znova trochu funkroku, poriadneho. Mne sa to páčilo veľmi, tak nech sa páči. To To sa to po... rysuje. Ideme na I'm gonna find A bunker. nejaký song. Dobre, takže Ušak nám zaspal. Ale, ale, ešte No, tak dám ale... Ja, je Dobre, vzpájteru, alebo Vstávaj a sa a holkov co nebákam ír. A good, a fault, a <laughs> to mám na čo najviac doslovilo, tak vlastne tieto samotné akcie, ktoré sa poriadajú v rádiu Bunker. Vlastne, že toto rádio a občanské združenie vzniklo, občanské združenie Godot. A toto je tá najväčšia akcia pre mňa, akcia roku. <laughs> Takže nechcem nejakú reklamu, reklamu robiť, alebo rýchvotky. Už ale. ma tu ale nie, sú novia rádia a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 Bunker. Príjemný zalúbený večer vám želáme z rádiov bunker. Dúfam, že si ho pekne spolu s nami užívate za doprovodu hudobného tria zlohovca, nášho dnešného hostia. Kapely už sa to rysuje. Blížime sa ku koncu, respektíve do posledného hovoreného vstupu dnešnej relácie. V tejto sekcii sa upriamujeme na koncertovanie kapely a jej budúce plány. A Ak máte ešte nejaké otázky na kapelu alebo vôbec nejaké otázky na kapelu, tak nech sa páči, rýchlo pošlite a my sa rýchlo spýtame a poďme teda na tie otázočky v predošlom stupe sme spomínali Blazy Records, kde Blazy Crazy, ako my ho voláme, bol aj prenedávno u nás promovať svoju hudobnú súťaž Show as music. Boli ste na tieto akcii, alebo ste sa náhodou spolu podielali na vzniku a ak akcii na nej boli, ako sa vám páčilo, ako to celé vypálilo? No, ja som bol sa len ako Pozrieť, páčilo sa mi to veľmi, ano. bolo to niečo také novšie, nové a dobre, dobré, dobré no. tak. Si sa zabavil. Som sa zabavil, áno. Ja som rád, ma... že sa to ja dialo. Som... Ja som mal poobednú, ja som tam nebol. <laughs> ja som ja som tiež síce nebol, ale dokonca som nás aj prihlásil, ale teda, že sme nevyhrali, teda. nechápem to doteraz. Tak ale aspoň do prvého kola ste sa dostali, nie? Tu bolo len jedno kolo a, a hneď nič, nej, no. Sákra, V tomto tretom stupe sa budeme baviť hlavne o koncertoch, je to vlastne stup zameraný na koncerty, a keby ste nám Uh, tak povedali vlastne o tom, kde všade ste koncertovali, koľko máte zhruba za sebou koncertov a také, akože, taký nejaký Alebo ako koncertový, s... koncertový feedback váš. Ako... Ja, ja. Alebo no. ako sa snažíte vlastne prezentovať, tak naživo. My sme veľmi skromná koncertná. <laughs> máme veľké turné po <laughs> My sme vlastne... každý rok máme koncert. Tak, Lohovci, ale nie v tom istom klube. Ja, že nie je v tom istom lovci. <laughs> nie je v tom istom podniku. Toto je náš prvý koncert mimo lovca. Veru aj hej. Asi, no, tak. No, no koľko môžeme mať za ale do 10 koncertov. Ani nie asi. No a, a aké sú tie koncerty pre vás? Ako, ako ľudia reagujú? Ako ste, si, ako ste si to užívali? Porozprávajte. Skúste spomenúť nejakých pár, aspoň jeden, dva. Najlepší, najhorší. Toľko my sme radi, keď si zahráme. Nie, Ako... koncerty boli dobré. Dobre boli, no. Nejaký strašný prepadák, to sme hádavanie nezažili. Také zlé to nebude. Ľuďom sa to v celku ľúbi. Potom už, už, už keď hráme, už, už je to v pohode. Už sa ľudia bavia. Skôr je to Tými, s tými usporiadateľmi, že keď povieme, že hráme bezpevu, väčšinou sa to hneď zasekne, že mm, a toto a čo, a 3 čtvrte hodiny bez pevu, A väčšinou to na tomto krachne, takže preto je aj veľmi málo tých koncertov. A druhá vec, teda moja osobná, keď sa snažím s niekým niečo vybaviť, tak ľudia buď nereagujú vôbec, alebo sa ozvú po mesiaci, po dvoch. Aj to chcú, že a napíš mi, a čo to vlastne, a ako, a takéto. Takže v tomto musím pochváliť rádio Bunker, verejno vyhlasujem. <rý> Sem, keď som napísal, tak v momente prišla odpoveď. Takže z tohto, keby si všetci brali príklad. Takto sme radi za takúto chválu. Ale aké ste spomenuli, teda, že tých koncertov bolo teraz zhruba 10, ale tak bol, bol nejaký najlepší a bol nejaký najhorší, aj z tých desiatých, tak keby ste boli, keby ste nám chceli povedať niečo o tom, alebo taký najvystrednejší, najzaujímavejší, niečo, čo sa mu ďalo. Ja. Tak Vždycky sa nájdu nejakí nejakí <laughs> špecialisti, ktorí, ktorí zabavia publikum. Ale najlepší koncert, asi, asi s Progress Bandom, Aj. s Kamošmi z Lohovca a to bol pod smrekom taký podnik, príjemný akcie. podnik a hrá sa vonku. Uh -huh, uh -huh. Akcia v lete, cez leto, takže... Cez leto uh -huh. sú vlastne najlepšie akcie. Dobrá atmosféra, dobré počasie vyšlo, dobrý zvuk, takže to bolo asi najlepšie. Najhorší asi v Empírovom divadle, by som povedal. Uh -huh. Tam sme ale, hrali zo párkrát. Ale to je čisto z, z našej strany ako... Áno, áno, z našej. Tam, tam, tam je to akusticky tak, také, no. také, také divné, no. Akože ono že je tam veľmi kýmali. dobrá akustika, povedal by som, že až moc dobrá mm -hmm. na to, keď sa tam dovlečú bicie a začne sa tam ako trieskať. Ako je to fajn, keď tam prídu nejakí folkači a tie gitárky, tie sú počuť, ani sa to zvučiť nemusí. Ale takto už keď je rachot, tak sa to tam tak volá ako fú, preplní a už to potom je masaker na tom pódiu. Už sa človek nepočuje a z toho potom vzniknú také, že nemá z toho dobrý pocit. Takže vlastne ten dôvod tej nespokojnosti bol hlavne ten, že ste s tým výsledným produktom, čo vlastne išiel... A áno, áno, neboli. akože náš pocitovo, ako keď sme sa pýtajú ľudí, tak ako Bolo to v celku v pohode. Mm -hmm. A mňa vlastne zaujalo, ako si spomínal, tých usporiadateľov, že majú problém e, s tým, že nemáte speváka, že je to no len hej. instrumentálne, tak podľa mňa by ste sa tak vodili na také presne také outdoorové, vieš, vonku akcie, mm -hmm. na niečo ako Trnavský rino, len taká doprovodná hudba, že ľudia chodia. A počúvajú ja myslím, zároveň. Že by to strávili to ľudia. Ja si ľudia. myslím, že áno, že hey. by to tam bolo také celkom fresh. Uh -huh. Alebo potom nejaký ten Lohovecký, Michalský jarmov. Uh -huh. to, to by som išla s radosťou na taký, že už by to tak pozadí hralo, vieš. Že uh -huh. to, tam, on, tam tam sú Aj popredí? Tam sú iné kapacity nadovinované. Tak takto by to bolo. <coughs> <Ale coughs> do budúcnosti. Niečo. My sa nebránime žiadnej uh -huh. akcii, ale pre nás je dôležité hrať, či už to bude nemôžem ne povedať, že hoci kde, ale tak hrať je najdôležitejšie, ako koncerty. Určite pre nás. Aj máte nejaké plány? Niečo sa, niekto sa vám ozval, že chceli by sme, alebo by ste sa niekam chceli, by ste sa chceli v budúcnosti odohrať nejaké koncerty? Toto majú skúšal niečo, neviem, keď to ja vtroneme. Zatiaľ sa nikto neozval, ako toto. tradičné. Ale takže koncert sa plánuje na najbližšiu mm -hmm. dobu ale uvidíme no. príležitosti prichádzajú najskôr v lete lebo tých uzavretých priestorov, aspoň u nás v Lhovci je dosť málo a už sme ich všetky pochodili čo sú funkčné na takéto veci a v inom meste, no neviem no, tak hľadám sa, niekto ozvie ozvíte sa <laughs> áno, radi prídeme hej aj na to málo, čo som niekedy mal kontakty a zavolal som tak chalanísko, ja už som to zrušil, ja už živé kapely neberiem. Dokonca také, že štámgasty sa mi stažujú, keď tu kapela hrá. <sík> <sík> Nemôže to je, sa rozprávať. Áno, to presne, presne toto. Tak čo už ako s tým? To je úplne, že demotivujúce. A väčšinou, väčšinou príjmajú také kapely, čo hrajú prevzaté veci. Áno, Zné, ten teraz... posluchač sa nez, nechce sa trápiť s tým, že budeš študovať nejakú kapelu s vlastnou no, kedy to bolo tak, že kapela vydala demo a teraz to bolo ako že wow, že volá do niečo nahrá, tak sa so to začalo šíriť a kopec ľudí to poznal, teda v tom okruhu, ktorý, ktorým sa taká hudba páčila. Dneska to máš, Stávajú, stávajú sa aj také veci, že hráte vlastnú tvorbu a príde niekto za nami, že zahrájeme sepistar. Jasnébo čo také původné. Že... My sme dostali otázku zapni mi to prosím, te, lebo sa Fakt? mi to vyplo. Nie Otázka je od Braňa. a ja to ja ju tak prečítam tak ako prišla. Otázka na veľmi koncertne skromnú celohlohovecky pôsobiacu kapelu, čo tak spolupráca na koncertoch sa spojiť s, in, in s inou holohoveckou scénou napríklad Labon ktorí idú tiež bez pevu necítili by ste sa tak divne, keď hľadáte speváka tak napríklad Ríšo Miller, Miller je z Lohovca, ako viem tak nemá nič na práci teraz neskúšili by ste ho osloviť no, no skúsime Skúsime. Čo, čo, čo povierí? Rikord príč. An. A vnímate Labon u, V hlaveckej scéne. Poznáme dokonca tam sa... s nimi. Hrával. Nie nie, nie, nie, nie, nie. To si myslím, no. To, to nie, to tak ste zdru... sa tesne, že lízli. Te, tesne sa, Ale všetci sa poznáme. Ako... Hej, hej, mali sme skúšaňovala kedy takú spoločnú. Len koncert s akom to je dosť žánrovo, Hej, no, oni sú zameraní kliňšie. úplne inak. Oni to je majú takú skôr meditačná muzika, ako by som to nazval. Ambient. Ambient. Tak, tak. No a tak my to máme troška... Udeľte Nechcem... Áno, Áno, áno. Potom ešte Joško Žemla. <laughs> Joško Žemla, <laughs> áno, to je tiež náš kamarát. Hľadali <laughs> sme tu podpis, nemôžeme ho nájsť. Ainak pozdravujeme Bráňa do Anglická, drž sa tam. Ahoj, ahoj. To je Anglická, brania. Po slovensky. Díky, brania, naš kamáš. No s Jožkom, že mám. Jožožem sa podpísal neviditeľnom fixkou, ne? Ja, tak preto môžeme. A My sme čakali zase že Mega <laughs> <bytas>, lebo <laughs> Jozef, je Jozef je silný, je silný, ja som dneska zbo tak spozoroval nejaký taký že, že Hercules New Yorku, tak neviem, či v New Yorku. Nech? Je v New Yorku, vlastne, áno. Takže pozdra pozdravujeme. Oh, poznám sa sí, až výhodcom a tento hovoril, že... Tak, sa je no. Aha. tak pozdravujeme do Anglicka, do New Yorku a pozdravujeme aj Labon. všade. všade. Neviem, tak, kde sú, techani. ale pozdravujeme ich, oni uh -huh. u nás už boli, boli výborní taktiež. Áno, my... áno, videl som, uh -huh. no, počul som. A... Aké máte úmysly s kapelou v, v najbližšej budúcnosti, ak máte nejaké úmysly okrem toho zpeváka povedzme? No tak stále napredovať. <laughs> <laughs> napredovať. Skúšať, skúšať a no, samozrejme hrať ako verejne. Tých koncertov, keby sa nám viacej no. podarilo, ale Baví nás to no, uvidíme, stále. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Jasne, Není to. Je to jedno. je sklad by je rozrobené, dokončiť. Áno. Áno, oh, my sa so tak pomaličky tvoríme, hlodíme, všade sa pichnúť koncert Dobre, na konci relácie vždy dávame kapele, priestor, môžete samostatne vyjadriť, je niečo, čo sme, odpoveď na niečo, čo sme sa neopýtali, alebo čokoľvek, čo chcete odkázať poslucháčom, tak nech sa páči, toto je váš priestor, ako hovorí Palo. <laughs> No toho no. som sa bál. Toho sme sa báli. <laughs> Teraz zvestovať celkové mierové posolstvo. Mm, nemusíš, môžeš aj niečo, čo sa základ spomenúť. Ja by som im povedal takú jednoduchú vetu, že počúvajú dobrú hudbu. Asi tak. Z rady a bunker. A napríklad. Napríklad. Ne? Napríklad. Ja on sa to dobre citil. Všetkých pozdravujeme. Na Volovca aj do, Aj do Maloženic. Aj do Maloženic. V Maloženicach, keď toto niekto počúva, normálne, bereme ho na pivo. Nech sa kľudne ozve. Počkaj, aby sa neprirátal. Aby nemal plný vy výzba. No, ja. <laughs> Môžete tam rovno zahrať za tým. Dobre, no, tak ak teda už nič nemáte, tak vám veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli, že ste tu boli. Bolo to ďakujem, skvelé. A dobrý pocit. A spolu s vami... Tu boli aj Jozef dnes, ktorý moderoval, Janko tu bol, Váňo, Majco s priateľkou a ešte s takým malinkým deťatkom Brušku. <laughs> a ja a Eva, čaute. A ešte vám chcem povedať, že najbližšia relácia sa bude konať 28. februára. Príde kapela 4 Tape, hardkorová Hardcore punková kapela z Levíc. Táto kapeľka vzhľadom na svoju pomerne krátku existenciu odohrala už 50 koncertov, zmenila svoje personálne zloženie, vydala viacero IP-čiek, na ktorých sa snaží docieliť čo najprirodzenejší zvuk, aby tak zachytila energiu živých koncertov. Takže uh, sledujte náš Facebook, odoberajte náš newsletter, sledujte našu stránku, počúvajte nás, milujte sa, množte sa, máme vás radi. Čaute. A čaute. ešte, máme niečo? Teraz ma napadla tá hlboká myšlienka. Ľudia, prosím vás, nehrajte všetci len punk, a dead metal. Sú aj iné štýly. Ďakujem. Hrajte techno a house. Ďakujem vás. <laughs> čaute. Takže čaute, už sa čaute, to vysuje čaute. posledné kolo. Čaute. Hej, počúvajte, sa sem, lebo už to končí. Ešte raz že vyserte sa na to počujete rád do bunkem. To je jasné. Rád do